Като гледам, тук сме се събрали повечето млади хора около тази маса. Искам да ви запитам, били ли сте осъждани някога за нещо? По усмивките си лечи, че май не сте били осъждани. А, ако трябва да говорим за осъждане, обикновено за какво се осъжда един човек? За престъпление. Ако се обърнем към Библията, там намираме една заповед, която също така ни показва още нещо, заради което човек може да бъде осъден. Това е осмата заповед. Не съм ги питал, ама сега тествам. Коя осмата е заповед? Не кради, Боян, Отговори пръв. Не знам дали имаш проблеми с нея. Вярвам, че нямаш. Но това е една от заповедите, която ни казва, че ние не трябва да крадем. Бог насочва нашето внимание, че всички материални ценности, които човек притежава, те принадлежат на него и другия няма право да се намесва и да му ги отнема по какъвто и да е начин. Не знам обаче дали сте чували, че има осъждани хора за кражба на Библия. Открадваш Библия, и биваш осъден. Сингапурския съд е осъдил един такъв човек, който открадва свещеното писание и го праща в затвора за 4 месеца. Когато това нещо се случва, при произнасяне на присъдата, съдята наредил на обвиняемия, който и преди бил осъждан за кражба, да отвори свой подарък, който той му бил подарил. Знаете ли какъв бил подаръка на съдията към обвиняемия? Моля? Библия. Точно така. Библия и съдята се обърна към него и му казал на страница 65-та от Съответната Библия, може да прочетеш следните думи. Не кради. Докато си в затвора чети Библията, за да не се върнеш никога отново тук. Ние говорим за тази книга, четем я, но от тази сълата бих желал да си припомним някои от нещата, свързани с нея. Всъщност, когато говорим за Библията, какво представлява тя, откъде произлиза това и название, това и наименувание ще си припомним накратко тези данни факти. Древният град Биболус, днес на Джубейла е старо финикийско пристанище на около 40 км на север от Бейрут в Ливан. Бибулос е един от най-старите продължително населени градове в целия свят. Финикийската писменост стои в основата на европейските писмености. Финикийците са били и главни търговски посредници на материали за писане. Затова и тяхното търговско пристанище определя гръцкото наименование на книгата – Библус. В умалително множествено число – та Библия – книжки. Още в книгата на Макавеите сборникът свещени еврейски книги се нарича Библус, а в книгата на пророк Данаил Библой. В документи от края на първи век вече се среща наименованието та Библия – книгите – това наименование навлиза през латински във всички европейски езици. Другото наименование на Библията, Свето писание, се корени в самата Библия. Книгите от Стария завет се наричат по този начин на около 50 места в Новия. Например, в Евангелието от Лука, четвърта глава, графе писание, а в послание към Римляните първа глава, графайс Агияис, Светите писания. Библейските книги са писани през изключително дълъг период от време. От около 1300 година преди Христа до около 100ната след. Според сегашната последователност на подреждане на книгите в Библията, която е установена от 2000 летие първа е Битие, а последне е Откровение на Йоанн или Апокалипсис. По този начин, Библията обхваща символично периода от създаване на Земята и Небето до появата на ново Небе и Нова Земя. Според католическия списък на библейските книги, Библията съдържа 46 книги от Стария Завет и 27 от Новия. Общо 73 книги. Според източна православния канон, тези книги са с 4 повече. Общо 77, т.е. 50 книги от стария и 27 от новия. Според протестантския списък на Библията има общо 66 книги. 39 от стария и отново 27 от новия. Много цифри, много факти, но имаме още малко да поговорим за това не само как и откъде произлиза самото название на думата Библия, а как се определя кои книги да влязат в нея, кои книги да съдържа Библията? Ще поговорим малко за канала на Стария Завет, на Новия Завет, за което ще помоля Боян да го направи. В него, в Стария Завет, били включени всички текстове на еврейски язик, които били познати и четени от юдеите и техните предци. Те се спрели до последния пророк, който се познавали като техен. За да може една книга да влезе в канона, тя е трябвало да отговаря на следните няколко условия. Не е трябвало да противоречи на основните пет книги от петокнижието. После е трябвало е да е написана около или в Ерусалим. Не е трябвало да има вътрешни противоречия. Нейният автор е трябвало да бъде считан на времето си за Божи свят човек. Трябва да бъде древна по написване. Най-късно до Артексеркс Лонгиман II, който е живял в трети век преди Христос. Може да се каже, че към 168 и 7 година преди Христос вече бил издаден един стандартен текст на Стария Завет. Този стандартен текст е бил постоянно ревизиран. Почти завършено, делото на книжницата е било напълно унищожено, когато Антиох Епифан унищожава храма. Неговите войници разкъсали и изгорили книгите на закона, които намерили в храма. Без да се обесърчават от това унищожаване на ръкописите и на стандартния текст, юдеите под ръководството на Юда Макавей събрали всички свитъци, които били запазени от унищожението и възстановили изгубените сборници, завършвайки около 135 г. пр. Христа. След разрушаването на Иерусалим, центърът на юдейството се е преместил в Ямния. Равините от тази школа, начало с Гамалиил към стотната година след Христа, изготвили, така да се каже, окончателния текст на Стария завет, състоящ се само от 39 книги. Понякога се казва, че са 24, защото някои са събрани заедно. Например, царе първа и втора книга, или дори 22 книги когато се събират Съдии и Руд и Еремия и Плачът на Еремия, които отговарят на 22 букви от еврейската азбука. Това е канона от Антиохия, от Ямния, наречен още еврейски канон, тъй като съдържал само книги на еврейски. Първите християнски общности, живеещи преди съставянето на Новия Завет, иудеи, билота в Палестина или другаде, използвали именно този канон от Антиохия. Днес този канон е възприят от протестантските църкви. Използвам случая да ви покажа една книга, това е книга много интересна и хубава, на староеврейски язик. Това е именно Стария завет на староеврейски. Ако някой от вас познава и владее този язик, може след това да дойде след като завършим, а дори да не го познавате, можете да дойдете и да я разгледате, не забравяйте, че текста се чете отзад напред, отворете последната страница и се чете от дясно на ляво, а не както на български. Дори да, да не познавате този език, можете да дойдете и да видите как всъщност изглежда Стария Завет на староеврейски език. Сега за Новия Завет, Ани ще ни даде някои интересни сведения и факти. на Новия Завет е създал по-малко проблеми, тъй като изборът е бил правен непосредствено от първите християни, в зависимост от евангелското значение на гръцките текстове. Важен момент от историята на канона на Новия Завет е Марсион, 144 години след Христа, който оформи един първи изборник на книгите на Новия Завет. Някои локални църкви също започнали да съставят техни собствени списъци, един от тях, съставен между 165 и 185-та година след Христа с римски происход, е познат под името Фрагмент на Моратори, защото за първи път е публикуван в Италия през 1704 г. от кардиналът исторограф Моратори. Окончателният канон на книгите на Новия Завет бил утвърден на Японският събор 393-та година, той съдържал 27 книги. Трябва да се подчертае нещо много съществено. Книгите на Новия Завет не са получили авторитет, защото са били включени в канона, а точно обратното. Църквата ги е включила в канона, защото вече ги е считала за Бог вдъхновени и е признавала техните качества и апостолски авторитет. Ето така е оформен канона на Библията. Много посветени хора са участвали в това дело, но в крайна сметка Бог е този, който чрез едно удивително проведение е ръководил формирането на канона. Той е този, който е бидял за намирането на сигурен начин за разграничаването на светите от другите книги. В канона на Библията са включени 66 книги, всяка една от тях е наречена канонична. Обявяването на една книга за канонична има юридически ефект. Тази книга има божествен происход и е облечена с абсолютен авторитет. Библията е книга предназначена да бъде четида публично, но също да бъде изучавана, следователно е трябвало да бъде структурирана по практичен начин. Библията в сегашния е вид, с стихове глави, заглавия, съдържание, е оформена прогресивно във времето на Ренесанса, 11-13 век До 3 век след Христа еврейският език се е състоял само от съгласни. В 3 век след Христа били въведени гласните. През средновековието, масоретите, юдейски специалисти, натоварени с запазването на текстовите, измислили разделянето на стихове. Актуалното разделение по глави е било вероятно скицирано през 11 век от Ланфран, съветникът на Гийом за Това дело ще бъде завършено от Стефан Лангтон в началото на 13 век, преподавател в Сорбоната, бъдещ архиепископ на Канторибри. Около 1226 г. Парижските библиотеки въвеждат това разделение в Латинската Библия, Вългата. Наречена Парижската Библия. Това разделение става универсално. Евреите го възприемат в началото на 16 век. Старогръцкият текст е много по-близък до, до нас и ако преди малко ви показах еврейската версия на Стария Завет, сега ще ви покажа. Новия завет на старогръцки език. Предполагам, че този език за някой от вас би трябвало да е по-позната, отново ще го оставим тук, за да може всеки един от вас, който желая, после да дойде и да разгледа новия завет на старогръцки език. Какво богатство е обаче да имаш Библия на собствения си език? Ние ще видим как всъщност в България достига първата Библия на български язик, какви трудности е срещнала за нейното отпечатване, може би самото прохождане, за да може в ден днешен, да имаме много видове Библии с кожна подвързия, като започнем с кожена, ма какъв цвят, с кръст отпред, без кръст, с препратки, без препратки, думите на Исус Христос, потъмнени в червено и така нататък. Но за това как всъщност на български език се появява Библията, ще ни разкажа Деси и Стевчо. Българската Библия. Има някои части от историята, които не са дадени тук. Има споменати имена, за които... В смисъл, историята на българската библия не започва с Славейков, но текста, който ще ви прочета, говори за българската библия на съвременен български язик за прав път. През 1857 година доктор Алберт Лонг започва работа с методистката мисия в България. През 1862 Лонгс и Рикс Посещават бележития български писател Петко Рачов-Славейко в Трявна, който се съгласява да помогне с превода на Библията. Той започва работа незабавно върху ревизирания неофитов Нов Завет. В същата година вторият том на Стария Завет на български е издаден. Лонг се присъединява към екипа за ревизиране на Новия Завет според източния диалект и през 1863 г и паралелно продължава да помага в превода на Стария Завет. През цялата 1963 година Славейков работи върху новозаветния превод на Неофит. По време на работата си той е подпомаган от друг известен български общественик, Стоян Михайловски, който става петият член на редакторски екип, воден от РИКС. Тук трябва да се изтъкне, че действителният превод на българската библия е направен от българи, като американски и английски мисионери само спомагат за ревизирането и отпечатването му. В резултат на съвместната работа на 10 октомври 1863 г. предварителната ревизия на Стария Завет е завършена. Рикс Костович и Лонг започват ревизирането на славейковия превод. В началото на... 1864 Славейков се премества от Трявна в Цариград, където екипът завършва своето дело. След като текстът е окончателно завършен, започва работата по отпечатването му. Третият том на Стария завет е приключен и публикуван през първата половина на 1864 година. До 65-та година работата по Новия завет е завършена и неговото ново издание излиза от печат през до този момент изданието на Новия Завет и публикуваният частично Стар Завет са вече добре познати и търсени сред българското население. Мисията в Плоудив продава 3624 екземпляра на Новия Завет за един месец. През 1863 други 895 екземпляра били продадени за период от 7 месеца. В Ески, Загра или Стара Загора, 800 броя са продадени само за един месец. В средата на 1867 първите три тома на Стария Завет са разпродадени и започва отпечатването на нов тираж. През 1865 година последните поправки по Новия Завет са завършени. Следват ревизия на Стария Завет с цел съгласуване с граматиката на езика и публикуване на цялата Библия в малък формат. В края на 1866 година 100 страници от българската Библия са пуснати за отпечатване. През 1867 година с помощта на Американското библейско общество в Ню Йорк, доктор Лонг отпечатва две издания от Българския Нов Завет. Едно на новобългарски и едно на църковнославянски. Отделното издание с двете версии в паралел също е публикувано. След повече от 12 години опорит труд, през юни 1871 година, 3600 екземпляра от превода на пълната библия на български са публикувани в Цариград, а не през 1872 година, както претендира Лео Лайнър, или 1864 както е отразено в следствие на неизвестни на авторите и източници. Библията е публикувана в две версии – голям и малък формат, като и двете с припратки. Големият формат излиза от печат първи и е в 8 тома с общо 1060 страници. Преводът е познат като Цариградско издание. Първото копие на Българската Библия е получено от печатницата през юни 1871 г. и изложено в сградата на мисията за европейска Турция в Стара Загора. Поради големия интерес, цялата Библия е повторно отпечатана в 1871 г. с няколко последователни издания. През 1879 г. Общото число на отпечатани и разпространени български библии от така наречената библейска издателска къща в Цариград са 6572 тома. След отпечатването на българската библия, Рикс издава речник на свещеното писание от 620 страници Цариград, 1884 година, «Хармония на четирите евангелия», 236 страници Цар град 1880 година и коментар на новия завет в три тома през 1894-98 година. Ревизираното издание на Библията е публикувано през 1891 година в малък формат и по-късно преиздадено през 1906 година след смъртта на Рикс. Последната ревизия на цари Градската Библия е издадена през 1912 година от Американското библейско общество в Нью-Йорк. Луксозното фототипно издание на същата ревизия е издадено едва през 1918 година. Често споменаваното издание на Новия Завет от 1913 година е неизвестно за авторите правата върху градското издание на Българската Библия изтичат в края на 20 век, тъй като поради възрастта на превода и смъртта на всички участвали в превода и ревизиите, не могат да бъдат подновени правата. Какво богатство е наистина Божието Слово? Книга, която променя, книга, която насърчава, книга, която преобразява десетки, стотици, хиляди животи. Спомням се за един човек от Румъния, който живееше в едно малко селце. Бил известен на времето като най големия побойник в мястото, където живее. Когато неговите съседи са го виждали, той да се движи по тротуара, са отивали на отсрещната страна, за да не се срещат с него и да не са в близост до него, защото той по всяко време е налител на бой, по всяко време е Ерогайл, изобщо може да си представяте каква картина е представлявал той. По на обстоятелствата този човек се запознава с Божието Слово, предава живота си на Исус Христос, скръщава си и посвещава живота си на онзи, който може да не промени. Разказваше, че все още някой от съседите не вярват на тази промяна, която Бог извърши в неговия живот и отново го заобикалят и така искат да бъдат на разстояние от него. Но Бог може да промени и тези хора. Той променя хората, които са с зависимости към алкохол, към тютюн, към дрога, към проституция и какво ли още не. Една книга, която носи в себе си огромна сила. Спомням си в началото, когато дойдохме в Пловдив като служители с моята съпруга и дъщеричката ни и имах някои от проповедите, поглеждах към галерията и от време на време гледах как някои от младежите отварят телефоните си, гледат телефоните си, набират там някакви номера и си мислих те може би не внимават толкова добре в това, което говорим и обсъждаме. Но останаха радостно така, с радостни чувства да разберат, че всъщност те четат Божието Слово в своите телефони. Може би не всеки от нас има тази възможност, не всеки от нас знае, че Библията я има и в такъв вид, в такъв формат. Може да отвориш телефона си и да четеш оттам. Няма да забравя, при около 20 години, когато ми откраднаха първата Библия, в писмен вид разбира се, беше голяма мъка за мен, защото по това време да се здобиеш с Библия, а, си беше трудност. Тази ми е втората Библия от тогава до сега, дано никой не ми е открадне, но се моля за у нас Библия, дано пък тя да е попаднала в ръце. А, чието ум, чието сърце Бог да промени. И от един крадец на Библия, с такава история започнахме, он за човек да се превърне в едно Божие дете. Сега ще чуем един много интересен факт за това на какво пространство Библията, Божието Слово, може да бъде поставена. Ще поканя Вили да ни запознае с тази информация. Библия във формата на миниатюрен чип. Израелски учени успяха да гравират светото писание на в подложка на 27.12.27. Израелски учени от Технологичния институт в Хайфа са успели да гравират Библията върху Силициева подложка под формата на 300 000 думи на иврит. Досегашният рекорд за най-миниатюрна Библия се дължеше от копия на Светото Писание с размери 2,8 на 3,4 см и с дебелина 1 см. Тежащо 11,75 грама и състоящо се от 1514 страници. Безспорният нов рекордьор в това отношение е нанобиблията, която е разположена върху силициева подложка с площ 0,5 квадратни милиметра и е покрита с 20 нанометров златен слой. Гравирането върху тази повърхност е осъществено посредством Фи -плъчи. Когато фокусираме Фи върху дадена точка от златистата повърхност, атомите на златото започват да отскачат от своите места, разкривайки лежащият по тях силициев слой. Чрез фокусирането на лъча към точно определени точки, Лесно можем да изпишем всяка буква и да пресъздадем който желаем текст, обяснява Охард Зохър, един от ръководителите на проекта. Основната цел на инициативата е да предизвика и привлече интерес на младите хора към нанонауката и нанотехнологиите. Може ли някой от вас да ми покаже колко е 1 милиметър? Я да видим. Някой от залата. Това е сантиметър, която ми показвате наистина толкова. А един милиметър. На половин милиметър площ да напишеш 300 000 думи. Разбира се, ние нямаме за цел да си вземем такива Библии, защото и самото четене ще, ще ни затрудни и ще изиска определени условия за това. Но. Технологията толкова много е напреднала и ни показва, че тази книга може да има всеки един човек в различни варианти, в различни форми. Въпросът е какво тази книга днес прави за мен, за нас. Може да имам в дома си, може да имам в библиотеката си или в градската библиотека. Може да имам няколко различни превода от Библията в моя дом и те отново да не ме ползват. Тук използвам варианта да направя една реклама, тя разбира се отново ще бъде безплатна, на Новия Завет интерлиниарния превод или така наречения старогръцко български дословен превод. Това е нов превод на Новия Завет. Тази книга ще видите старогрътския текст и подстарогрътския текст дословния превод на български. Много е удобна за онези, които до някъде владеят староградски език, защото към нея има и речник, староградско български речник. И помага много, защото можете да проследите Директния прочет от Старогръцки на, на български език да направите някои интересни сравнения. Тя отново ще остане тук, за да може всеки един от вас, който желая, след като завършим, да дойде и да ги разгледа. Тези книги или тази книга, защото тя е най-единствена книга, са вдъхновявали много хора да променят живота си, други да измислят а, варианти като този последния да я пресъздават върху миниатюрна площ. Трети вдъхновение от нея творят картини, четвърти създават поезия и стихове. Сега ще чуем едно стихотворение, свързано с тази книга. Прозореца си всеки ден за Словото отварям, в общение с Бога съм и с Него разговарям. Че Словото е истина, в добрия път ни води, то фаре и светилник днес за всичките народи. Но словото е остър меч. Пронизва то душата, издирва греховете ни, очиства ни сърцата. Да, словото е като чук. Сломява гордостта ни, и сладка музика е то, когато нежно кани. Пълсаме за душата ни. Лекува. утешава. Подкрепени в борбите с него побеждаваме. Словото е Божий дар за този свят обречен. Надежда дава то сега и за живота вечен. Ако не беше това слово, не знам къде ще да бъда сега в този момент и какъв ще да бъда. Понякога съм си говорил с мои приятели за това, което съм си мечтал, за това, което те си мечтали. И сме благодаряли на Бога във всеки един такъв момент че Той не е запознал с това слово, защото си казваме не знаем дали яхме да бъдем живите. Нямам намерение да разказвам подробно моите желания, детински мечти и така нататък. Предполагам, че повечето от нас са имали подобни блянове, обещаващо бъдеще и така нататък. Но аз съм радостен и благодарен на Бог за това, което Той е направил, запознавайки ме чрез тази Библия и за промяната, която Надявам се, извършва все още в моят живот. Сега ще спрем нашето внимание на няколко велики мъже, за да чуем тяхното становище и тяхното мнение за тази свята книга. Галилейо Галилей казва, Библията ни ни учи на това, как е устроено небето. Тя ни учи, как да отидем там. А Пушкин добавя, мисля, че никога не ще дадем на народа нещо по-добро от писанието. Неговият вкус става понятен, когато започнеш да го четеш. Защото в писанието ще намериш целият човешки живот. Религията е създала изкуството и литературата. Всичко, което е било велико от най-дълбока древност. Всичко се намира в зависимост от това религиозно чувство така както и идеята за красотата и идеята за доброто. Поезията на Библията е особено достъпна за чистото въображение. Библията е световна. Ейбрахъм Линкъл казва за Библията Тази велика книга е най-доброто, което Бог е дал на човека. Всичкото добро, което Спасителят е дал на света, се изразява чрез тази книга. Ако не бе тя, нямаше да можем да различаваме доброто от злото. Уилям Тиндел дал живота си, защото вярва от толкова дълбоко в силата на Библията. Той казва, естеството на Божието Слово е такова, че всеки, който го чете, чуе разсъждения или обсъждания по него, веднага ще започне да става по-добър и по-добър всеки ден, докато стане съвършен човек. Едно младо момче, на име Бил, от заможно семейство. Очаквал за своя битуренски бал да получи добър подарък, подобаващ. Неговите родители били заможни, може ли да си позволят каквото си искат, а неговата мечта била да получи един автомобил. И то не какъв да е, втора употреба. А много добра спортна кола. Разбира се, с неговия баща те обиколили предварително всички магазини. Те се спряли на най-подходящата кола, която си нахаресал. И вечерта, когато бил трябвало да получи своя подарък, той са очаква очаквал този момент. Бил много развълнуван. Сега ще му подарят ключовите и тръгва със своите приятели, приятелки, за да изживее своето дипломиране. За голямо негово нещастие обаче в тази същата вечер неговия баща и неговата майка дошли. Неговия баща държал една библия в ръката си, подал му и му казал, сине, заповядай, това е нашия подарък за теб, по случай твоето дипломиране. Да имаш много пари, да разполагаш, да очакваш един много скъп подарък и замяна да получиш една Библия. Този млад човек захвърлил Библията, напуснал дома си и не се прибрал до момента, в който бил известен, че неговия баща е починал. Той се върнал и с течение на времето, когато разглеждал завещаните му неща, попаднал точно на тази Библия, добре опакована, Захвърлена там някъде от самия Него. Отворила и, знаете ли какво, е открил вътре. Открил квитанцията, с която бащата бил платил автомобила, който щял да бъде подарък за Неговия, за техния Син. Бил не знаел какво се крие в тази Библия. И той е отхвърлил, защото не знаел, че там в нея е изпълнението на неговото желание, на неговата мечта. Мисля си, скъпи приятели, сестри, братия млади хора, какво представлява за мен е Библията? Един роман, една книга, която ме успокоява, когато съм натъжен, наскърбен, една книга, която ми дава добри насоки, за да преживявам този живот някак си, или тя е една книга, която ме променя всецяло. Една книга, която Осмисля до толкова моя живот, че ме прави да бъда съвършенно нов. Мисля си, кое прави в Библията толкова ценна книга? Моята прабаба, баба, мое права дядо са я чели. Моята баба и мое дядо са я чели. Моите родители все още я четат. Аз я чета, надявам се, нашата дъщеря и тя да я чете. Но какво прави тази книга толкова ценна? Освен че ни дава толкова добри съвети, толкова добри препоръки би казал във всяка една област семейно отношение, финансово, здравословно, във всяко едно направление. Тя нямаше, си мисля, да струва толкова много, ако не ни запознаваше с една личност личността на Исус Христос. И не на празно Исус казва в Евангелието на Йоан 5 глава 39 стих: Вие изследвате Писанията, защото вярвате, че в тях имате вечен живот и те са които свидетелстват за мен. Ако аз чета Библията, разглеждам Библията, изследвам Библията, без да се докосна до тази личност, тя наистина ще бъде само като една добра книга за така, добри съвети, добра насока на моя живот и нищо повече извън този свят, извън ограниченията, в които всеки един от нас живее. В същото Евангелие, 10 глава, 10 стих, Исус казва Дойдух, за да имат какво Дойдох за да имат живот и то живот в изобилие. Ако четейки Библията и следвайки тази книга, аз не опознавам тази личност, всичко останало ще бъде на празно. Наскоро чух една доста интересна история за преподавател в Богословския университет, който много добре представил материята. Той е говорил за Съществуването на Бог, вярата в Бог и изобщо основополагащите принципи на, на вярата, на християнството. На една от тези лекции той бил посетен от а, друг преподавател, от друг университет и след като завършили беседата, след като този професор завършил своята, своето представение, своята лекция, Гостинът професор отишъл при него и попитал, Вие много добре се справяте, толкова убедително ги представяте тези неща. Кажете ми нещо повече за онова, което сте завършил, докторската степен и така нататък. Бил много учуден да чуе от този, който преподава богословие, теология, че той изобщо не вярва в съществуването на Бог. И в същото време, по такъв убедителен начин, представя на студентите, че Бог съществува, че го има, че Той върши велики неща в този свят. Затова казвам, че тази книга може да бъде четена, изследвана, без да има резултат в моя и в твоя живот. Открием ли тази личност, Исус Христос, която единствено може да ни преобрази, единствено може да промени нашия живот и единствено тя може да ни даде този живот в изобилие. Нека Бог ни благослови и през годината, която предстои пред нас, да бъдем ни търсищи хора. Хора, които жадуват да отворят страниците на тази книга. Имаме пред нас едни разделители, които всеки един от вас ще получи. Това са едни разделители, върху които целият нов завет е определен за прочит, до края на тази година. Ден по ден, като започнем от 1 февруари, все още не сме стигнали до там, ние започваме с книгата на Матеи. Всъщност това е една идея, едно предложение от Съюзнини съвет по възможност и ако желаем, разбира се, да се поставим за цел от тази година, 2012, до края да прочетем отново Новия завет. Тези разделите очета ще ни помогнат, защото са разграфили, както казвам, за всяка една дата, колко стиха или колко глави от Новия Завет можем да прочетем. Сега ще поканя момичетата да минат и да ви ги раздадат. И разбира се, ако мислите и вярвате, че това само може да ни помогне и да ни доблежи до тази личност Исус Христос, нека да го направим. Не знам дали не е добре в края на тази година пък да си дадем една равносметка и отговор на това доколко сме се доблежили до тази личност, доколко сме опознали още повече, доколко сме допуснали Той да действа в живота ни, доколко сме предали себе си, доколко сме позволили Той да управлява живота ни. Защото много пъти ние четем тази книга, дискутираме я и спорим за определени стихове, текстове, за да покажем кой колко повече знае, колко, колко повече е научил от другия, а всъщност тя трябва да ни води към една личност. Спомням си тази красива картина, която много често е използвана, но като че ли е така много добре обрисуваща, нас, вярващите, Иисус Христос като едно колело. Колело, чито спици са насочени към уста, навътре към Исус Христос. И когато ние тръгваме с тази идея, изследвайки Библията, ще можем и помежду си да ставаме по-близки, ще можем да изглаждаме всеки един теологичен спор и ще можем да оставаме Исус Христос по чуден начин, да действа в нашия живот. Аз наистина ви отправям това предизвикателство, ако желаете не само да решим, но и да го изпълним. И не само да прочетем Новия Завет до края на тази година, а да си поставим за цел личността на Исус Христос да бъде водещото във всичкото ни това изследване на Новия Завет. И се надявам, че в края на 2012 година ще можем отново да застанем тук, да споделим опитности, да споделим преживявания за начина по който Бог е действал в живота ни и ни е променял, и ни е водил, и е вършил велики неща за нас.